Radio. Han hade jättestora och helt svarta ögon. Jag blev orolig och rädd. En tidig förmiddag i september 94 hände något märkligt vid en skola i Zimbabwe i södra Afrika. Vill han komma och ta dig? Det låter otäckt han ville göra mig illa. Han sa att vi borde vara rädda. Mer än 60 barn blir vittnen till något som i efterhand ska räknas som ett av UFO-historiens mest uppmärksammade fall av närkontakt. Du lyssnar på UFO-podden. Utom jordiska berättelser inspirerade av verkligheten, med mig, Moa Gammel. Det här avsnittet kommer att handla om mysteriet på Ariel School. I det lilla jordbrukssamhället Ruva utanför Harare ligger privatskolan Ariel School. Barnen som går på skolan är mellan 5 och 12 år och kommer från olika delar av världen. Det är den 16 september 1994 och alla lärare är inne på skolan för det vanliga veckomötet. Medan barnen leker på skolgården ser plötsligt några av dem hur någonting blänker till på himlen. De var, De var tre stycken. Först kom en stor och sen kom två små efter. Det var så ett konstigt ljud. Det var nästan som musik. En efter en lyfter barnen blickarna mot den blå himlen och ser hur tre silverkulor rör sig över dem. De hade röda blinkande ljus bakom sig. Och det längst fram, det var som ett stort silverfärgat långt själv. Och sen... Och sen så bara stannade det. Det största föremålet börjar sakta ner. Det såg ut som att den bara slutade köra. Det blev tyst som att motorn stängdes av. Det kom ingen ljud från det. Det började bara sjunka. Skolbarnen ser hur farkosten stannar till- och verkar vara på väg rakt ner- Låt. dem. Fast sen så fick den mig fart och sänkte bort mot träden. Det försvann in där och så sprang vi dit. Området utanför skolan består av ojämn snårig terräng med stora träd och törnbuskar. I det höga gräset lurar ormar och spindlar. Barnen är inte tillåtna att till vara det? där. Ska vi hämta något? Det är kanske är farligt. Vi måste äta hjälp. Vi kan inte få det själva. Trots det rör sig alla barnen nu nyfikna bort mot de höga träden där de sett farkosten landa. Vi såg det på håll. Vi såg att det var någon där. Någon som stod där uppe. Som att den letade efter något. När barnen närmar sig den silverblänkande farkosten- ser de hur någon kliver upp på taket. Det var som en liten man. Ja, han hade en sån här svart, lite glansig dräkt. Och halsen, den, den var så här lång och jättesmal. Ögonen var runda och jättestora och helt svarta- den lilla mannen kliver ner från farkosten Det var som att han såg oss och sen... Vad? inte. Barnen ser hur han sätter kurs rakt emot dem Jag var rädd att han skulle göra något Tänk om mm. den är Det var konstigt Han liksom flöt fram över gräset Mannen närmar sig klungan av barn. När han nästan är framme stannar han upp och ser på dem igen. Det var som han ville gå fram till oss. Men så gjorde han inte det. Kanske för det var så många som stod där och såg på. Ögonen bara titta på oss. Och det var som att... Som att han ville säga något till oss. Det, det såg ut som att han blev rädd för någonting. Han bara vände och sen försvann han. Allt går fort. Inom några sekunder har skeppet lyft mot himlen- och försvinner bakom skolan. Händelsen skakar om barnen. De äldre är uppspelta och glada- Medan de yngre gråtande springer in till lärarna på skolan och berättar vad de sett. Jag vet att de mindre barnen, de trodde att den här mannen som de såg, han var där för att äta upp dem. Cynthia Hind är journalist och forskare och en av de första på plats för att undersöka fallet. Man misstänkte att mannen de såg- framkallade minnen av lokala legender- om så kallade tokoloscher. Och det är ju en slags demoner som äter barn. Cynthia ber rektorn på skolan- att han ska få barnen att försöka rita- vad de sett den där dagen. Teckningarna görs separat- så att barnen inte ska kunna påverka varann. Och resultatet är förbluffande. Alla teckningarna visade ungefär samma t liknande farkost med den här svartklädda mannen som antingen stod framför eller uppe på föremålet. Jag minns att jag tänkte att, hur kan de här barnen ha sett något sånt här innan? Kan du försöka mer förklara, vad var det som du var så rädd för? Jag menar när de här typ, skeppen kom så lät det lite konstigt och det var nog ljudet. Var det Var ett ljud som du aldrig hade fört förut? Kan du förklara, vad var det för ljud? Det var typ som att någon spelade ett instrument. Och vad var det för instrument som de spelade? Nästan som en flöjt. Jag tror att det berodde på att de var så konsekventa med vad de hade varit med om. Jag upplevde att de pratade med sina egna ord, alltså på sitt eget sätt. Det hörs ju direkt på ett barn när det är tillgjort. Men det här var inte det. En liten flicka, hon var väl ungefär sex år- hon berättade att hon hade blivit tillsagd av de här varelserna att vi människor inte ska vara så teknikstyrda. Och då är det ju ändå så att det krävs ganska mycket fantasi och sen sex år inför att komma på något sånt. Alicia, hur kände du? Mm. Jag var rädd. Och när du säger rädd, kan du förklara mer varför var du så rädd? För att han såg ond ut. Hur kan du förklara mig hur såg han så ond ut? Han hade jättestora och helt svarta ögon. Att han ville komma och ta mig... han vill göra mig illa. Jo, men det är ju en sak att en liten grupp med barn som bestämmer sig för att busa och luras det är en sak. Men inte 62 stycken. Och framförallt inte samtidigt. Jag tror inte du kan få så många barn att gå med på att göra något sånt. Han sa att vi borde vara rädda. Varför tror han sa så? För att vår planet, den är trasig. Hur förklarade han det? Varför trodde du de här sakerna? Han förklarade det genom sina ögon. Genom ögonen? På att när det gäller påhittade historier av barn kommer sanningen i de flesta fall fram. Inte minst om man är flera som delar den. Varje kväll när jag ska gå och lägga mig så hör jag det fortfarande. Ljudet. Alicia Magua är ett av de nu vuxna barnen som intervjuades. Ibland ser jag ansiktet framför mig också. Det kommer nog aldrig försvinna. Under 2010 intervjuas barnen återigen om sina minnen från den där klarblå septemberdagen. Eleverna, som nu är vuxna, är spritta över stora delar av världen. 16 år efter händelsen håller alla fortfarande fast vid sin historia. Alltså, åren efter det som hände så sa mina föräldrar till mig att jag, att jag inte skulle prata om det. Att jag bara hade inbillat mig det här, att det var fantasier. Ja... Men jag vet inte. Det var speciellt efter att jag flyttade från sin babbe så kände jag mig bara så jag kände mig väldigt ensam om det. Hon berättar att hon efter händelsen vid skolan blev uppsökt av två okända män i svarta kostymer. Plötsligt stod de bara där utanför hennes dörr. Jag förstod nog aldrig riktigt vilka de var eller vad de ville. Men de såg liksom stela ut. Nästan likadana. De stod på verandana när vi kom hem men pappa ville inte släppa in dem. De sa att de hade hört att jag var en av dem som gick på Ariel och så ville de ställa lite frågor till mig. Alicia har återkommande mardrömmar om blinkande ljus på himlen. om svarta ögon med vita pupiller. När hon sen flyttar till Seattle i USA för att studera på college- följer drömmarna med henne. En dag bestämmer hon sig för att försöka hitta svar på nätet- och stöter på en tråd. Okej, okay, det här var det första jag såg från ett japanskt användarnamn. Det stod det så här. Min pappa började prata om honom som barn i och såg ett ljus på himlen och hörde något som lät som flöjtspel. Alla andra bara skrattar åt honom och säger att gubben är senil- men jag vet inte. Kan det vara sant? Ja, och sen underkommer till inlägg från någon annan. Mm. Du kanske inte tror mig nu- men jag tror jag var med om samma sak fast i Zimbabwe 94. Men folk brukar mest tro att det var någon slags massykos när jag tar upp det. Lol, det är väl därför vi får ta tillflykt i sådana här forum. Alicia svarar direkt på kommentaren- avsändaren visar sig vara en pojke som gick i klassen över henne. Tillsammans bestämmer de sig för att försöka hitta de andra som också var med på skolgården 94. En efter en ansluter sig fler av de gamla barndomskompisarna från världens olika hörn. Och den livliga diskussionen på nätet växer till ett större forum och en ny gemenskap. Jag jobbar extra på ett café på helgerna. Och så stod jag och tolkade av borden. Då såg jag dem igen. De satt i en stor svart bil med såna här tonade rutor. Och ja, den hade stått där framför kaféet förut. Jag vet det för att den var liksom inte särskilt diskret. Två män i svarta kostymer går ur bilen och tittar rakt på Alicia. Samma slags svarta kostymer som på de som besökt familjens hus- De kommer in på kaféet och när de gör det så är det som att jag får en väldigt konstig känsla. Jag tror att en av dem frågade om man kunde få en kopp kaffe också. Och sen satt de bara där. Det var ju då bara jag och de inne på kaféet. De två männen följer tyst Alicia med blicken- men de städar upp till sista för kvällen. När jag skulle stänga så är jag ju tvungen att be dem att gå. Och så håller jag upp dörren för dem. Och då ställer sig en av dem mellan mig och dörren. Och den andra kommer ännu närmare och så frågar han om jag fortfarande hade kontakt med dem från klassen i Ruva. Och då frågar jag varför han undrar det. Och då säger han bara att vi nog borde akta oss för att skriva om vad vi trodde hände då. Han sa att om vi inte slutar sprida lögner om den där dagen så kunde det få konsekvenser. Jag visste inte då om jag skulle ta det på allvar, men sen när jag kom hem och slog på datorn så var mitt konto spärrat och forumet där vi skrev allting. Det var borta. Om du fick träffa honom igen- vad skulle du göra då? Jag skulle fråga saker. Vad han gör här. Och vad han menade. Menade med- att planeten håller på att gå sönder? Ja. Och vad han vill med oss. Det som är intressant tycker jag- det är att människor som hittar på såna här historier De har ofta alla svaren färdiga på vad som har hänt Och så minns de alla detaljer Men de som inte hittar på, de har inte det De brukar istället ta hundratals frågor Och det finns en slags ödmjukhet om att Att de inser att det som de har upplevt Det handlar inte om dem Det handlar om något mycket, mycket större Fallet med utomjordingarna som landade på en skolgård i Zimbabwe 94- ses än idag som ett av de mer spektakulära vittnesmålen- om mötet med en annan civilisation. Aerial school och barnen som gick där- blev snart i fokus för två tv-team. Ett lett av Cynthia Hind- och det andra med Harvard-professorn i psykiatri, John E. Mack- som till sin död sökte förklaringar på vad som egentligen hände- på Flera forskare har gett barnens vittnesmål legitimitet. Och att så många barn samtidigt återgett exakt samma historia- ger händelsen hög sanningshalt. UFO-podden, utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten. En produktion av Sveriges radiodrama. Om du vill veta mer om händelsen vid Aerial School i Zimbabwe, hittar du Ufopodden på sociala medier där vi samlat bilder och länkar kopplade till mysteriet. I rollerna: Malou von Sivers, Sigrid Jonsson, Happy Kell och barn från Saga Teatern. Manus Gunnar Eriksson och Moa Gammel som också stod för regi. Originalmusik: Andreas Klerup. Inspecient Sven Filip. Ljuddesign: Monica Bergmark. Producent: Emily Rosenqvist. Maila oss på UFO-podden snabela,